Оленка глянулася навкруги, ніби могла щось побачити в порожній хаті. Мати здогадалася, про що вони шепталися, і через силу ще раз спиняючись сказала Оленці, «Сходи до Роксани, попроси хліба, а потім віддамо, отдамо! Як гірко вимовляти Оленці це слово! Звідки його брати на отдачу? Все ж доведеться йти, до Роксани, хоч вона відриває від свого рота. Оленка глянула на братика й сестричку, на їхні бліді маленькі личка, на дівчині хоч спідничка ціленька, та на хлопчикові латані перелатані гачі та подерта сорочка. А Оленка ще полотно, та хіба для себе, для княжого двору, Коли встигнеш щось виткати і для себе то треба наторгнути, продавати. Їсти ж треба щодня. «І я піду, мамо, до Роксани. Вона дасть», – після довгої мовчанки тихо говорить Оленка. «Вона не відмовить, а ви посидьте біля мами», – дає вона наказ дітлахам. Дівчинка покірно йде і сідає в ногах у матері, а хлопчик з заздрістю поглядає на вікно – Певно, його ровесники вже побігли в ліс. як там хороше? Якісь коріння можна знайти, непомічені людиною і звідом ягоди. «Біжи, погуляй», – дозволяє Оленка. І хлопчик зривається з лави, стрімголови, скакує на двір. Котрий раз уже ходила Оленка до Роксани. А що ж робити, коли в селищі нікого ріднішого за Іванка та Роксану немає? Почуває себе Оленка в їхній хаті, як вдома. Оленка не впізнала Роксани. Стільки щирої радості випромінює її очі, і ця радість у кожному її рухові. І хатина неначе повеселішала. Двокола помазала Роксана стіни біловатим глеєм, відчинила двері, підперла їх дошкою, нехай заходить свіже повітря. А сама підмазує піч кинула щитку, схопила віник і змахнула павутинку в кутку. Оленка непомітно стала на порозі, притулилася до двірка, замилувалася Роксаною. Ніби помолодшала Роксана, ніби дівчина, якій ще коси не закручували перед вінцем. «Роксано!» – гукнула Оленка. Оленка кинула все і побігла до гості Роксана, схопила її за руки, глянула в очі. «Як? Ну, кажи!» «Відпустила, княгиня!» «Я за тебе рада!» міфно обійняла Оленко Роксана. «І в мене радість! До мене годин забігав! Після княгині сюди вийшов!» «Іванко привіт передав! Скоро додому повернеться!» Заполонена своєю радістю, Роксана й не помітила зразу як болісно сприйняла Оленка звістку про повернення воїнів з походу. Роксана забула, що Оленка... Вже не дочекається свого милого, загиблого вугровську. Збагнувши це, Роксана по-материнському приголубила Оленко. От і добре, тепер вдома будеш. А я вже боялася, що там у дворі тебе залишать. Вона глянула в повиті суму молинчині очі і сказала, не треба так побиватися, сушити серце. Роксана відчувала, вона говорить не ті слова. Хіба можна чим загасити Оленчини гори? Хіба можна повернути її радість зустрічі з милим? Що ж сказати Оленці? Чим розрадити її? Роксана щедуще обняла дівчину. Не підводячи очей, Оленка промовила. Сушити серце? Буду сушити. «Буду думати про Павла, і ніхто мені не любий!» «Так і застанусь одна!» Роксана ще ніжніше притиснула до себе Оленку. «Бідна дівчина!» вже ніколи не вона в очі свого любого лада!» «Оленку, не плач!» «Ось прийде, Іванко, нам усім легше буде!» «І вашій сім'ї, і нам з Ростиком!» «Хата він важко підправить!» І тюна оборонить, Оленка мовчала, втопивши очі в підлогу. У вікно заглядало тепле березневе сонце, і під його променями іскрилися коштовні прикраси на держаках мечів і на щитах, розвішених по стінах. Вже давно так солодко не спав Данило, бо після походу поринув зразу щоденні справи. Їздив по городах і оселищах, сам до всього додивлявся, вимагав Стіунів, щоб більше до княжих клітей збирали хліба, дичини, полотна. Смерди скаржилися, до тіунів зверталися, щоб просили князя зменшити поборон, та й Данилові вклонялися, коли зустрічали його в оселищах. Він вислуховував і велів нам про все дізнатися і йому оповісти. А що ті у нам розбиратися, вони знають одну Смерди вигадують, їм якби нічого не возити до княжих клітей. І знову іменем князя тягли ті внис смердю жито й птицю, сіно й полотно. Боярські смерди скаржилися князьві на бояр. А він знову посилав до унів, їм відати все те належить». Вже півтора року минуло, як повернувся Данила з походу в Галич. Ніби спокійно стало. Король угорський, князь польський не зазіхають на руську землю. Після фільні жоден угорський воєвода не ліз у Галич. Спокійно спав цієї ночі Данила. Після сну пройшовся по опочивальні, зупинився біля вікна. Хороший день, сказав сам собі, і спочити можна. На дворищ не видно нікого. Двірський нам казав, щоб не ходили без діла. Князя не турбували. Скоро Анна прибіжить, покличе до трапези.